Como anunciábamos o comezo da nosa programación, os traballadores da empresa de carpintería Carmoble do Porriñó reclaman salarios atrasados, impagos. E por isto, o Comité da Empresa facía un chamamento a unha folga indefinida que estaba previsto que comezase hoxe. Para coñecer os detalles, temos o teléfono a Diego Atánez, e leo o secretario xeraldo Sindicato Comarcal de Metal, Construccións e Afins da UCT en Vigo. Bo día, Diego. Ola, que tal bo día. Esta mañá Diego este este reunido pois pues, con delegados da de empresa Carmoble. Que conclusión se sacaron desse encontro? Bueno, pois pues, a principal conclusión e que aporta máis gravedad aínda á situación xa da empresa eh, que, bueno, decretaron esta mañá un peche patronal, non acudiu ningún responsable da dirección da mesma á reunión de, de traballo e bueno, a, a ver, a pesar de haber convocada unha folga indefinida, pois pues, eh, Evidentemente, non esperan un, un final feliz para a situación. Durante o fin de semana tamén nos consta que estiveron pois eh, sacando material da empresa e, eh, además están chegando cartas de despido por Burofax. Eh, un pecho anunciado nunha sociedade que leva casi dous anos nun grave conflito laboral e os traballadores se adeudan importantes cantidades de, de diñeiro de máis alado de cinco e de seis nóminas. Uhum. -huh. Como dices, Diego, un conflito que, que vende atrás, uns dous anos máis ou menos, cal foi o detonante deste, deste conflito laboral? Bueno, o que non sabemos é, bueno, xa fai son dous anos e pico, que a dirección da empresa empezou a retrasarse con pago das nóminas e a impagar numerosos salarios, tivo momentos máis áxidos e menos no tocante a débeda que a empresa mantiñe cos traballadores e a realidade é que bueno, o escenario de producción tampouco era o máis aceitado, evidentemente o sector caíu importantemente. Eh, no pasado, a empresa aportou estas situacións con alguna medida suspensiva, pero certo é que a débeda xa é inasumible para o conjunto dos traballadores e, bueno, máis da metade da plantilla ten interposta unha solicitude de recesión de contrato ante o social, porque é a única maneira de sair da empresa con dereito ao desemprego e con dereito a indenización. Eh, a xusticia, por en dos tres ou cuatro meses de débeda salarial, xa establece eso como unha ruptura do contrato de traballo por parte do empresario e a esa situación xa fai moito tempo que chegaron os traballadores. Mm. A convocatória desta folga indefinida que descomenzaba no día de hoxe pois era pois, para non penalizar ainda máis economicamente os traballadores que se chegaban die, todos os días ao centro de traballo cos conseguintes custos de transporte, e, etc. E, sin cobrar os seu salarios dende fai moitos meses hai traballadores que pasan dos 10.000 euros de, de débeda salarial, que é absolutamente inasumible, e que están tendo dificultades incluso para, pues para levar de comer as súas familias. E, bueno, esta situación tiña que, tiña que rematar dunha vez por todas. Como creemos que vai a rematar no día de hoxe? Uh -huh. Hasta 10.000 euros, diz que algúns eh, traballadores teñen, pois a empresa é de non? Eses 10.000 sí. euros. Cantos traballadores hai en total en, actualmente en Carmoble? Pois quedan actualmente, quedan sobre 25 traballadores de plantilla, bueno, de unha empresa que chegou a ter máis de 50 traballadores, e bueno, de ser 25 traballadores, absolutamente todos con reclamacións de cantidades sobre esas débedas, e xe che digo que máis de 10 traballadores teñen solicitada esa, esa rescisión do contrato de traballo por, por impago de salarios. Uh -huh. eh, no día de hoxe a constatación de que ningún representante da empresa acudiu a abrir o centro de traballo pois nos fixe interpoñer eh, a correspondente denuncia ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social e ante as autoridades locais de Borriño para decretar o peche patronal por parte da dirección da empresa así como aos, aos, aos despides que están chegando por Grofax aos traballadores e será o fin dunha historia eh, na que os traballadores teñen todas as de perder na que non se recoñecen os seus dereitos e eh, pois, eh, agardamos o proceso judicial que que desenmascare a situación do pecho dunha empresa emblemática na comarca do Porreño. Porque ahora entra en conflito, non? Esa petición de restricción de contrato e eses despedimentos a través do Buroflax. Sí, o que pase que a actuación, a solicitude da petición ao xulgado deses de... de... De, de romper a relación laboral de anterior, polo lo tanto, xuez terao en conta a hora de emitir o seu dictame que a noso xuízo pois toda anuncia que serán despídos improcedentes coas correspondentes indemnizacións que agardaremos do xuzgado o embargo dos bens para poder cobrar os traballadores evidentemente. Ou xa que a partir de hoxe Carmoble no Porriño podíamos decir que rematou xa a súa actividade. Nos consideramos que nos consideramos que si, sí. ao longo da mañá se intentaron facer as pesqudas para coñecer ou a situación da administración da empresa, non foi posible, os traballadores levaban ou levaban denda en sete da mañana a porta do centro de traballo, evidentemente, a mayoría, a amplísima maioría secundando o seu direito constitucional a folga, pero se algún deles estivese A decisión de entrar a traballar tampouco podería facelo sin ter coñecemento por parte do empresario de ningún cambio de xornada laboral Por tanto, poderíamos decir que eh, a dirección de Carmoble decidiu facer un peche patronal que é, unha, que é unha medida ilegal absolutamente e en todo caso que deberá ser comunicada e evidentemente os traballadores van a defenderlo de do xuzgado para eh, recabar os seus, seus dereitos e os seus salarios mm. Cando ixe empezar a movilizarvos, dende xa? Dende xa, están agora mesmo os compañeros da empresa á porta da porta da sociedade e o que esperamos é eh, o antes posible tramitar as necesarias eh, cuestións técnicas coa administración para que poidan cobrar o desemprego o antes posible poñan en fin así a unos meses eh, durísimos de, de, de problemas económicos pola irresponsabilidade dun fato de empresarios que, bueno, nos meteron nesta situación. Tedes esperanzas de que a xustiza vos dí a razón? agardamos que si, sí, agardamos que si. Sí. Agora as principais as principais cuestións será ver que queda desa de empresa, que queda desse capital social, que bens quedan posiblemente embargables para que os traballadores poidan cobrar o máximo posible dessas indemnizacións que sabemos que, que sabemos que a Xustiza nos vai nos vai a dar o farto. Eh, non sei se recibiste algún tipo de apoio por parte pois do Concello ou algún outro ente ou persoa Si, sí, bueno, o Concello de Porriño que, que de, de fai bastante tempo Coñece a situación problemática da empresa E xa se ten mostrado partícipe a mediar incluso en outros, en outros eh, épocas deste conflito Pois tamén sin ningún problema tamén acudimos a eles Para que eh, en mandato da policía local levante acta de, de peche patronal Levante acta como autoridade pública da situación de, da situación dos traballadores, desa de situación agónica desa de situación insostible eh, de que estando á porta do centro de traballo eh, en xusta demanda de, de cobrar os seus salarios pois esta non se abre eh, como se decía, estamos dando as últimas pinceladas xurídicas ao que serán as demandas, á ampliación das demandas xa existentes eh, de, cara, de cara a buscar na xusticia pois a, a solventar esta situación dunha, dunha vez e poñer fin a un pesadelo que 25 familias da comarca están sufrindo dende fai casi dos anos. Moi mm. ben, Diego Atanes, da UCT de Vigo, non sei se queres encadir algo máis antes de rematar. Nada máis, agradecervos que lle des alto falante a reivindicación dos traballadores, a reivindicacións tan xustas como esta, senón momento de crise tan grave eh, o sector industrial ten que ser defendido porque aporta riqueza e unha comarca como a do Porreño non pode percindir de, de empresas instaladas. Gracias por atendernos, un saúdo. Nada, sí. moi tísimas gracias a vos, un saúdo, un